а неправда, правда, що вона з 14 років живе сама по собі. Вона потерла ніс. То правда. А решта все неправда. Ти ж, Любий, зробив таку трагедію із свого дитинства, що мені не захотілося з тобою змагатись. Вона зіскочила збилицю. До речі, це мені нагадало. Треба послати Фредові арахісового масла. Решту дня ми ликали по місту, випрошуючи у незговірливих бакаліників бляшанки з арахісовим маслом, дефіцитом воєнного часу. Вже посутеніло, коли ми добули останню, шосту, в бакалії на Третій овеню. Звідти було рукою подати до антикварної крамниці з пташиною кліпкою у вітрині. І я повів Холлі, щоб вона побачила ту дивовижу. Вона віддала їй належне фемерній формі. Тоді сказала, і все ж таки клітка є клітка. Коли ми проходили повз магазин Вулверта, вона схопила мене за руку. «Давай щось украдемо!» І потягла всередину, де мені одразу здалося, що за нами пильно стежать, наче вже нас запідозрили. «Ну жбо, убійся!» Вона шаснула вздовж прилавка, Заваленого паперовими головами та масками до Дня Всіх Святих. Продавшиці була зайнята з кількома черницями, що приміряли маски. В холі теж вибрала маску і наділа на себе. А другу напнула на мене. Тоді взяла мене за руку, і ми вийшли. Ото й тільки. Опилювшись на вулиці, ми пробігли два чи три квартали. Мабуть, задля гостріших відчуттів. А ще, як я зрозумів, через те, що вдала крадіжка радісно збуджує. Я спитав Холлі, чи багато вона крала. Колись було, відказала вона, це б туди годилась. Та й тепер я ряди годин вправляюся, щоб руки не одвикали. Ми йшли в тих масках до самого дому. Тепер мені здається, ніби в нас із Холлі було тоді чимало таких днів. Та хоч ми й справді не ділили години години дозвілля, загалом ці спомини облудні, бо наприкінці того місяця я знайшов роботу, то що варто ще що сказати: хіба тільки те, що ця робота була мені конче потрібна, і що працював я щодня з 9 до п'ятої. Отож відтоді наші дні моїй холлі розкладалися зовсім по-різному. За винятком четвергів, коли вона зранку їздила до Сінг Сінгу і тих нечастих днів, коли в неї виникало бажання покататися верхи в парку. Холі на повернення з роботи тільки наставала з ліжка. Іноді я заглядав у ці години до неї, і ми випивали разом по частці сніданкової кави, після чого вона починала вбиратися на вечір. Щоразу Холі мала кудись іти, Не завжди зраз цітровером, але здебільшого з ним. І здебільшого до них приставала і Мех Уайлдвуд, за тим своїм гарним бразильцем, якого звали Жозе Ібарра Єгер. Друге прізвище він дістав від матері Німкені. Цей квартет звучав не дуже злагоджено, в основному звини Ібарри Єгер що здавався серед них таким же недоречним, як скрипка у джазі. Освічений, статичний, він, як я міг судити, Цілком серйозно ставився до своєї роботи якоїсь там державної, і начебто дуже важливої, що по кілька днів на тиждень тримала його в Вашингтоні. Лишалося тільки дивуватись, як він міг просиджувати цілі ночі в Лярю чи Ель Марокко, слухаючи базікання Мег Уайлдвуд і дивлячись на щічки сіднички Расті Троле. Можливо, йому, як буває, з більшістю із нас в чужій країні. Забракло вміння розпізнати людей і визначити кожному своє місце. Тож, певно, він бачив усіх американців в однаковому світлі. І, виходячи з цього, вважав своїх супутників цілком стерпними зірцями місцевого колориту і національного характеру. Цим можна багато чого пояснити. Все інше пояснюється наполегливістю Холлі. Якось надвечір, чекаючи автобуса до п'ятої авеню, я помітив, як на протилежному боці вулиці спинилося таксі. З нього вийшла дівчина і побігла сходами публічної бібліотеки. Я впізнав її, тільки коли вона вже заходила у двері. Воно не дивно, бо Холлі і бібліотека аж ніяк не вкладалися поряд. У боривій цікавості я теж пройшов між левами, міркуючи, як мені бути, признатися, що гайну слідом за нею, чи вдати випадкову зустріч? Зрештою, я не зробив ні того, ні того, а причаївся віддалік у читальному залі, де вона сиділа, сховавшись за темними окулярами та цілою фортецею книжок, що їх відібрала на видачі. Вона хапалася то за одну книжку, то за іншу час від часу затримуючись на якійсь сторінці їй щоразу хмурячи брови, не рядки були надруковані догори ногами. Олівець вона тримала на поготові, та, як видно, ніщо не збуджувало її цікавості. Лише раз чи два, не би просто для годитися, вона починала щось ревно черкати. Спостерігаючи її, я згадав дівчину, що вчилася разом зі мною в школі, зубриву Мілдред Гросмен. Оту Мілдред з її масним волоссям та залапаними окулярами, з перемазаними чорнивим руками, якими вона розтинала жаб і варила каву для пікетників, та безверненими очима.